Bine v-am găsit, dragi ascultători! Cultul Sfinților cuprinde trei momente principale poruncite de Biserică. Venerarea lor din plicina exemplelor mărețe ale vieții lor, chemarea lor în rugăciune ca să mijlocească pentru noi și imitarea pildei lor, fiindcă sunt modele unice pentru omenirea ce trebuie rănăscută de sus. Venerarea sfinților se numește cinstire sau supunere sau dependență, în limba greacă dulia, spre deosebire de închinarea lui Dumnezeu sau adorarea lui. Una dintre cele mai vechi scrieri martirice, martirul Sfântului Policarp, face deosebirea între închinarea adusă creaturii și cea adusă creatorului. Noi ne închinăm lui Hristos pentru că e Fiul lui Dumnezeu, cât despre martiri, care sunt ucenicii și imitatorii Domnului, le mărturisim iubirea care li se cade, din pricina cinstei fără seamăn pe care au adus-o împăratului lor. Chemarea lor în rugăciune este exprimată corect de formula bisericii, Sfinte, roagă lui Dumnezeu pentru noi iar imitarea lor ca modele veșnic vii și actuale, mai ales în împrejurările grele ale vieții, e recomandată de însuși Pavel, apostolul neamurilor, în cuvintele: Roguvă fiți imitatorii mei, precum și eu sunt al lui Hristos. Biserica a avut grijă să țină aprinse aceste făclii care se miste pentru Hristos, pentru luminarea din credincioșilor. Ea a închinat fiecare zi a anului, amintirii și pomenirii unuia sau mai multor sfinți. Viața lor e un izvor de apururi nesecat de înălțătoare exemple. Ei formează norul de mărturisitori care negreesc cu icoanele lor, cu moaștele lor zdrobite de asceză și de moarte închinuri, cu altarele închinate lor și adesea cu scrierile lor. Numele lor sunt purtate de creștini ca nume de patroni, de prieteni și de apărători ai lor. Cinstirea prea Sfintei născătoare de Dumnezeu e mai presus de a tuturor sfinților și de a heruvimilor și serafimilor. Ca maică e mult mai apropiată de fiul ei decât sfinții, prietenii lui. Biserica a stabilit trei puncte principale privitoare la maica Domnului. 1. Calitatea ei de născătoare de Dumnezeu, 2. Purrea fecioria ei și 3. Cinstirea mai presus de-a tuturor creaturilor văzute și nevăzute. Căci ea a fost curățită de păcatul strămoșesc în clipa în care logosul omenesc și-a format fire omenească, iar de la naștere până atunci acest păcat a fost amorțit a rămas în stare de potență, neactualizat prin păcate personale, printr-un har special, comun profeților și dreptilor din toate timpurile, dar mai mare decât acela. Evlavia credincioșilor a apelat la Sfânta Fecioară ca să ne izbăvească din toate nevoile. Biserica a precizat de ce fel de nevoi e vorba, limitând sensul lucrării de mântuire a Maicii Domnului la acela de solitoare, de aceeași natură cu a însă de o intensitate și eficacitate mult mai mare, dată fiind puterea excepțională a Maicii spre îmblânzirea Fiului. Ea este, așa cum arată o cântare din Minei, din 23 ianuarie, solitoare de mântuire. Venerarea ce i se dă o depășește pe a tuturor creaturilor, dar nu umbrește pe a fiului ei și Dumnezeu. În slujbele bisericii, ea ocupă un loc cu totul aparte, fiind pomenită și cinstită imediat după persoanele Sfintei Treimi. Ei au fost închinate biserici și rugăciunile adresate ei au luat forma cântărilor liturgice, dar și a acatistelor, paracliselor și psalmilor. Într-o cântare de la utrenia bobotezei, credincioșii îi glăsuiesc. Nu izbutește nicio limbă a te lăuda după vrednicie, ci se întunecă și mintea cea mai presus de lume să cânte ție de Dumnezeu născătoare. Însă fiind bună, primește credința, că știi râvna noastră cea Dumnezească, că tu ești creștinilor oclotitoare și pe tine te mărim.